не вмирати, лечу, лечу, лечу, і... Грім у голові, яма у стайні, і без пам'яті, і лиця. Бо, дорога Лафіра, мовчали люди. З того часу я снив ті два сни, машину і трунву. і виджу тебе, і вірю, що ти є. Мусиш бути, щоб рятувати нас від стайні, від яро і від річки кот лети. Але тебе нема. Той символ сказав, що тебе нема. Він уже не боїться мами і ходить до мене до хати самий. У хаті душно. І він мастить мене медом. Добре. Душа хоче грачки. Дай їй грачки. Душа хоче баби. Дай їй бабу. Символ баби, але дай. Душа хоче вбити. Вбий душу. Як? З кимось. У тебе є друг? Є. Хто? Юрко Хмаровий. Він дуже хороший і справедливий, і гарний, і... Тебе сотво. Я. Я сотворив себе. Кожен створює себе сам. От. А Юра, твій хлопчику, гниль. І не може бути твоїм другом. Чому? Чому він не може бути моїм другом? Тому що він користь хоче мати. Яку? Не буду казати. Мусиш дожити самому. Крикнув кугут, і він пішов. Віра чогось не приходить. Бога нема на землі. А я б пішов до нього, Але на дворі дощ. А в мене нема кальошів. Я міг би і босий. Але люди ці черваки, і того мама мене не пускає. Нема що тобі до нього йти? Як? Він тобі не пара, а тобі пара, а мені пара. То ти його відбила у мене, ти! Я вхопив небо у руки, кавалок розбитого неба в собі, і почав бити усе люстри, серванти, піч. Розмальовано у грати, лужко моє, крісло, тишу, маму. Маму? Маму. Летіло скло, падали лиця, руки, кров текла зі стін, з підлоги здіймався туман. Я побіг у вікно. Юра лежав на дивані і малював пальцем траву на стіні. «Ти дружиш з моєю мамою?» – скочив і очі, губи, сміх. «Ти дурню!» Я трахаю її, трахаю оцим. Він, він показав. Я вибіг у комен. Дома мама стояла, застигла у позі стола. Рот втворений, ноги втворені. Дерево, дерево, дуб. З рота стікала усмішка. На підлозі лежала потрощена моя машина. Машина духу. Тут дуже гарно. Правда, каже, що тут не квітарня, а психошпиталь. Але тут дуже гарно. Усе біле, чисте і світле. І черваків майже нема, лише у білих халатах. А так усі мої друзі, ось той, що коли вікна король, він бере на себе простирадло, ходить і плаче, я голий король. Я видю, що він голий, бодротик визирає як цусик. Але він каже, він не боїться правди, і це прекрасно. А той, що коло стіни, кричить про любов, до кого не знаю. Та хіба то важить? Головне любов. А той, що коло фікуса рве листки, Завертає у них слину. Розішлю у свої музеї. Рідні мої, милі мої, розумні мої черви, гвинтики, шпунтики, малі і великі, скажуть, коли Кім Ірсен був малий, він плював у листочки фікуса, що вистачило усім музеям. Ось який був Кім Ірсен. У мене очі горять. Я бачу живого, кім Ірсена в раю. Я не знав, що він тут, але тріснули двері, я їх підпер капцем, кім Ірсена. Тріснули двері, я відчуваю смерть. Мою чию? Не знаю. Я відчуваю, бо слаби на душу. Сідаю і пишу молитву. Чорним чорнилом на простирадлі голого короля. Що ти робиш, друже квіточко, пишу молитву, бога нема на землі, але люди, люди си лишуть сиротами без молитви. Розлетілось вікно, сплять ким Ірсен і король. Тільки я і вікно розкриті, і він. Так, це він, ти. Побитий, понівечений, як ти сюди, Патра, я тобі, сука, покажу, у тубі, бля, ти символ віри, Шимвол розбитої віри, Ш -ш -ш -ш. Руки зелені, желізні і ржаві, сціплюють моє горло, душать мене, дум... Цей кошмар приснився мені в ніч перед Різдвом. Всі співали, сміялись, вечеряли, щедрували. А я спав, і того мені приснився кошмар. Коли прокинувся, було літо. Ціли маки, ружі і божі сльози. Люди збивалися і гризли ранні яблука. Юра, чи як, хмаровий, зайшов до тої і тої хати. Юра вкляк на коліна. Він не хотів нічого. Боже, Венеро!